Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць, розділ шостий. Можете назвати мене божевільним, але я не дуже схильний до непокори, особливо коли мені тицяють пістолетом в голову. Лівою рукою я обережно поклав на землю револьвер, і відсунув. «Руки за спину! Зараз!» гаркнула жінка. «Я таки зробив» і відчув холодний метал наручників навколо зап'ясть, а потім ще й характерний клацаючий звук їхнього закриття. Коліно відірвалось від моєї спини, нападник перевернув мене однією ногою, клацнув ліхтариком і посвітив мені в очі. «Гаррі?» перепитала жінка. Я кліпнув очима і примружився. Тільки тепер я впізнав голос. «Здоров, Мерфі! Дай здогадаюся. Ти готова читати мені лекцію, вірно?» «Придурок!» відрізала Мерф. Вона все ще була тінню за ліхтариком. Але тепер я хоча б впізнавав фігуру. «Ти знайшов злодія і пішов за ним, а зі мною не зв'язався». Можу сказати те ж саме, лейтенанте. Пробубнів я та присів з руками за спиною. Не було часу. Слід холов, тож я не міг дозволити собі чекати. Інакше можна було б втратити підозрюваного. Як ти це місце знайшов? Буркнула Келін. Я чарівник, пояснив я і знизав, як зміг, плечима. Типу магію використав? Ну, звісно, що ще? Мерфі зняла з мене наручники. Я потер зап'ястя і запитав. «Ну, а ти?» «Я коп», – пояснила вона. «Ця машина слідкувала за нами аж до Макенелі. Я вдала, що поїхала, але прослідкувала за нею аж досюди. Ти був в будівлі. Хтось виходив? Ні, не думаю. Але взагалі я цього бачити і не міг. Чорт забирай!» Сказала Марфі та поклала пістолет у кобуру. Вони також не вийшли із чорного ходу. Напевно, є якийсь шлях через дах. Вона підвелась, озирнулась та посвітила ліхтариком на щільно заставлені будинки. Сто відсотків, їх вже давно тут немає. Ну, щось виграємо, щось програємо. Я звівся на ноги. І не говорь. Сказала вона і, розвернувшись, рушила всередину. Я наздогнав її. «Ти куди?» «Всередину. Шукати сходи, драбину, щось типу того. Тобі не можна йти за ними!» Сказав я та перегородив їй шлях в темну будівлю. «Сама ти з ними не впораєшся. Та і зі мною в команді також». «З ними?» Перепитала Мерфі. Я бачила лише одну фігуру. Вона подивилась на мене, а я коротко переказав їй, що сталося з того часу, як ми роз'їхались на парковці. Мерфі слухала. З'явились зморшки в куточках її блакитних очей. — Як ти думаєш, що тут зараз трапилось? — запитала вона після моєї розповіді. — Ну, ми знайшли перевертнів. — відповів я. Жінка смагляла з сивиною у волосі їхній ватажок. Група вбивць? уточнила Мерфі. Скоріш зграя, але я не впевнений, що це вони вбивці. Вони не здавались, я не знаю, якимись жорстокими або підлими. Мерфі похитала головою і повернулась до вулиці. Ти можеш мені хоч кого описати? Думаю, зможу. Я йшов слідом і не відставав. «Здається, я дуже непогано їх запам'ятав. Тобі це для чого? Я збираюсь зробити фоторобот жінки, яку ми бачили, і хочу, щоб ти описав дітей, яких чув під час розмови. Мені здається, що це не дасть нічого. Ти пробила номери з машини, на якій вона їздила?» «Пробила», – сказала Мерфі. «Орендована». Ймовірно, навіть під фальшивим посвідченням. «Гадаю, ми зараз риємо не туди, Марв, Сказав я. «Не роби, фоторобот!» «А чому ні?» Перепитала вона. «Вона слідкувала за нами, а ти можеш підтвердити її присутність на місці злочину. В суді ти про це не розкажеш, але мені твоїх слів достатньо. Треба провести стандартне розслідування». Воно й виявить деякі інші докази. Я підняв руку. Не жени коней, моє закляття не сказало мені, що ця жінка вбивця, тільки те, що вона була присутня на місці злочину. Мерфі склала руки на грудях і зиркнула на мене. — Ти взагалі на чиєму боці? — Ти не так зрозуміла, Мерф, — сказав я, але настрій чомусь піднявся. Не можна починати стандартне поліцейське розслідування проти перевертнів. Ти оголосиш війну усім таким тварюкам. Краще вигадай щось інше. Мерфі випнула щелепу вперед. От за мене можеш не хвилюватись. Я впораюсь з ними. Я не кажу, що ти не впораєшся. Я маю на увазі, що їжачка там розірвала не та ж сама тварюка з цієї кімнати. Я смикнув головою в сторону універмагу. А чому ні? Тому що вона могла вбити мене, але не зробила цього. Невже здолати перевертня так важко? Я закотив очі. Так, до того ж в темряві. Мерфі, зрозумій вірно. Минуло майже сто років з тих пір, як перевертня бачили в більшій частині території Сполучених Штатів. Ти навіть не уявляєш, що це за створіння і наскільки небезпечним воно може бути. Перевертень пересувається швидше, ніж ти на машині. За один укус він може зламати твою стегнову кістку. Він відчуває тепло тіла в цілковитій темряві, а також може порахувати волосся на твоїй голові з відстані 100 ярдів. Це при світлі зірок, а також він може почути, як б'ється твоє серце за тридцять чи сорок ярдів. Перевертень, який був там, була там, у темряві, в універмазі, могла вбити мене легко, цього не сталося. Вона лише обезброїла мене, і навіть після того, як я вдарив у відповідь, просто пішла. Це нічого не означає. Сказала Мерфі, але склала руки на животі і з легким тремтінням глянула на тіні навколо нас. Можливо, вбивця просто знає про тебе. Можливо, вона не хотіла ризикувати вбивством чарівника. Можливо, просто можливо. Перевертень зробила це, щоб збити тебе з пантелику. Можливо, вона пощадила тебе лише для того, щоб ти так відреагував. «Можливо, визнав я. Але насправді я так не вважаю. І діти, яких я бачу. Я похитав головою. Коротше, давай поки що без фотороботів. Зачекай, поки я не отримую більше інформації. І слухай, ти платиш мені за те, щоб я давав свої поради, щоб я був твоїм консультантом з надприродного. Я твій експерт, вірно?» «Сама так казала. Отож, послухай, експерта!» Вона задумливо подивилась на моє обличчя і швидко відвела погляд, коли її очі зустрілись з моїми. Мерфі знала мене вже давно і розуміла, що не треба дивитись в очі чарівнику без вагомої причини, тому що ми, чародії, бачимо занадто багато. «Гаразд!» Здалась вона нарешті. Я почекаю, але лише до завтрашнього ранку, до твого звіту. Але якщо ти не матимеш інформації, я почну розшукувати людей з цього універмаху. Вона усміхнулася. Мені завтра все одно доведеться пояснювати, що я забула на місці злочину в Роузмонті. Усмішка зникла. Але ти принесеш мені інформацію, Дрездень. «Мені потрібно спіймати вбивцю, перш ніж загине хтось ще». «Як і вновь». «Гаразд, вранці все буде». Ліхтарик Марфі замерехтів, а потім згас. Коли у лампочці раптово перегоріла нитка розжарювання, Марфі зітхнула. «Ніщо не працює так, як треба, коли ти поруч, гарі. І іноді я справді ненавиджу спілкування з тобою». Кінець шостого розділу. Дякую за прослуховування. Якщо вам сподобалось, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!